Nagyon jó hallani az evangélium üzenetét újra és újra. It's good to hear the message of the gospel again and again. That, that, that God loves us just the way we are. Néha nem tudom miért, de az ember erről megfelelkezik. I don't know why, but sometimes we forget about it. Szeretett Isten akkor is, amikor nem voltam még az ővé. God loved me even when I was not his. És Most ne szeretne, hogy az ő gyermeke vagyok. And how is it that he does not love me? Cheer... De is nagyon szeret engem, úgy, ahogy most vagyok. And uh, yeah, a És az is eszembe jutott, majd ebből a fejezetből látjátok, amit most átmegyünk, hogy Isten szerete elég nagy ahhoz, hogy ne csak úgy szeressen, hogy vagyok, hanem hogy át is akarjon formálni engem. It came into my mind and you will see um, in this chapter that we will go through that God's love is um, a kind of love that desires to, to shape me to form me. Ez a fejezet az Apcsel 27, ahol ma időt fogunk tölteni. Apostolok cselekedetei 27. Ez egy nagy kaland. Nagyon jó film lehetne ebből a fejezetben. Majd valaki megcsinálja. Ez egy feljegyzés Lukács beszámolója, Lukács doktor beszámolója egy, egy hajóutazásról. It's a report written by uh, Dr. Luke. Ez, ez a leg felmaradt írás az ókorból a hajózásról. Tehát egy nagyon értékes történelmi dokumentum. It, uh, it is a very uh, precious historical uh, document because it is really into details according to uh, the um, or the uh, habits of that era. Voltatok már vitorláson? Have you ever been to a, uh, Nekem ez volt mindig is az egyik álom, hogy egy vitorláson taszassa. Be able to on Két a éve table. Sári a születésnapomra megajándékozott meg egy vitorlás And two years ago, uh, to my birthday, Shara gave me a, a trip like that. Téleg egy utaztunk, csak nem volt szép. <laughs> We but there was no wind. Viszont tavaly megint ezt kaptam a születésnapomra, akkor már volt szép. <laughs> last year this was my present again for my birthday, and there was wind. Nagyon so jó so, volt. And it was really good. Pár nappal ezelőtt előtt a pesti Golgotából, hogy hát Tamás ha volna kedven, ma vasárnap hajnalra elmehetnék az Adriára hajózni. A couple of days ago, um, someone called me from the Budapest church, that hey Tamás, if you would like to, you can um, go to, uh, to the um, Adrian, yeah, to sail. <laughs> Sokan vártok ilyen telefonhívást, <laughs> I can imagine de how many of you have Családos vagyok, nem? nem like tudok négy napon belül egy ilyen útra, de azért. Nagyon vágyik a ilyen utakra menni. Itt viszont látunk, majd egy ilyen kalandot. a trip 26. fejezet végén azt olvastuk, hogy Pál uh, igazából szabad lehetett volna, hogyha nem fellebezett volna a császárhoz. At the end of chapter 26 we read that this man could have been set free if he had not appealed to Caesar. Királyok és helytartók előtt beszéltet Pál, és védekeztetett, és minden üször ártatlannak találták Pál. He could defend himself before kings and governors, but all the time they found him being innocent. És egyszer amikor egy bíróság előtt táz, és korrupnak látta az egész ügyintézést, ő azt mondta, hogy én, én a császárhoz akarok menni. Ott akarom a he Tudjuk hogy ez volt isten terve pál számára 23. fejezet 11. versében olvastuk hogy ő eljutson Rómába. we know from chapter 23 verse 11 that God's plan was that Paul would get to Rome Ez az út ez egy nehéz út lesz Isten terve lesz az Pál számára, hogy elmenjen Rómába. De mégis ez az út, ez tele lesz nehézségekkel. Ez megkérdőjelezi azt, hogy ez Isten terve volt. Can Jézus azt mondta, a tanítványainak, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz, de ne féljetek, mert én legyőztem a világot. Jesus told his disciples János 16.33. 16 33 Olvassuk el az első verset a Guszantéri fejezetben. the first verse of chapter 27. Miután úgy határoztak, hogy hajón szállítanak bennünket Itáliába, átadták pált és a többi átadták párt a többi együtt, a császári csapatba való Július nevű századosnak. Vegyétek észre azt, hogy itt többes számról van szó, és egy többes szám első szeméről. Bennünket. Aki írja ezt, Lukács doktor, ott van a hajón Pálat. Más foglyok is voltak a hajón, nem csak Pál. És ezt az egész csapatot rábízták egy Julius nevű századosra, a római katonára. And whole group was handed over to a named Érdekes az, hogy az igében mennyire sokszor feltűnnek ezek a katonák, akik századosok, római századosok. És mindig elég tisztességes jellemnek bizonyulnak. In most cases they are very Második jeles. Ezután felszálltunk egy Andrométiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékét akarta behajózni. És elindultunk. Velünk volt a teszalonikai Makedón Arisztarkos is. Ugye felszálltak egy hajóra, és akkoriban nem voltak. Hajóutak, amik ából téve mentek volna a személyszállításra. Nem volt közvetlen járat Judea és Róma között, egy hajó, amire csak földszársz és oda visz. Ma nagyon el vagyunk kényeztetve, hogy fölünk a repülőre is. Pár óra múlva ott vagyunk. Nekik három, hajók, három hajó is kellett, meg kellett változtatni, hogy újabb új hajókra kellett szállni, hogy eljussanak oda, ahol indultak. És az egész csapat, a foglyok, a római katona fölszállnak egy terhajóra, ami egy irányba megy, ami jó nekik. A ship. A ship, a cargo ship. Velük van Arisztarchos, egy testvér. Aristarkos, Sokan azt gondolják, hogy ő is fogoly volt, és ezért lehetett a hajón. Nem, ez nem biztos. That he was a De azt tudjuk, hogy ott van vele Lukács, aki, mint orvos, Örülhettek, hogy ott van velük a hajón, és ott van velük Aristarkos. So Aris well. Harmadik vers. Jeff, um, verse Másnap befutottunk Sidonba, mivel Julius emberségesen bánt pállal, megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Elindultak ezen a hajóúton, és eljutottak Sidonba. És itt is látjuk, hogy ez a százados, ez tisztességesen bánik Pállal. Én szimpatikus lehetett neki. És elengedte őt a testvéreihez, hogy találkozzon velük. To Olvasjuk tovább, négyesötös vers. Wait, Onnan tovább továbbindulva, Ciprus alatt hajóztunk el, mert ellenszél volt. Majd Cilicia és Pamfilia partja mentén haladva befutottunk a Líciai Mírába. Itt van az első jele a négyes versben annak, hogy bizonyos nehézségek kezdődnek. Ellenszerük volt. És mivel fújt az az erős ellenszél, meg kellett kerülniük ciprus úgy, hogy ez a sziget pajsként védje a hajót. védje a hajót. Az út Cyprus hosszabb lett, de eljutottak Kisázsijába, Mirába. So Hatodik the minor, vers. Ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és abba szállított be minket. Tehát egyből át is szállnak egy újabb hajóra, itt a második hajó. And they uh, put on another board, so it's, uh, it's the second ship. Ez a fajta hajó, ez az alexandriai hajó, egy hatalmas szállító hajó volt, ami Egyiptomból Rómába szállított gabonát. Egy hatalmas méretű it was huge. És erre szálltak fel. So on this boat. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidosig, de mivel a szél miatt nem tudtunk kikötni, elhajóztunk réta alatt Salmoné közelében. Nagy nehezen elhaladtunk mellette és eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveznek és amelyhez közel van Lázea városa. Jó nagy hajó, elég lassan és lomhán mozognak. Itt is olvassuk el, hogy nagyon lassan haladtak előre. Eljutottak oda de a szél miatt nem tudtak kikötni. Couldn't, um, stop because of the wind. Ez volt az utolsó olyan pont, ahol kiköthettek volna az égei tenger előtt. Önantok ez egy nagy tengeri szakasz jött. That was the last point when they could have before the. Uh, he, he can, az, az utazás nagyon lassan haladt előre. And this travel was really slow. A hajó utam amúgy is lassú, de a szél, akkor nagyon lassú tud lenni. And sailing is pretty slow, but if there are, uh, there's no wind then it's even slower. Nekem nagyon nehéz. Az, hogyha valahova el szeretnék jutni, de nagyon lassan mennek a dolgok előre. For me hard, but like to to a point, Sokszor sürgetném a dolgokat, na, na, na, történjetek már. To de, ugye emlékeztetett a minap Isten, hogy Jézus sehol nem látom az igében sietni nem, nem szaladt sehová, mindenhova meg volt a kiszámoltott idő is haladt arra. Ez, ez megtanít engem arra hogy élvezem azt az utazást ami B-be nem feltétlenül arra kell figyelnem, hogy végre oda jussek he teaches Mivel pedig közben sok idő telt el, itt van újra ez a lassúság. És a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, bár figyelmeztette őket. Eljutottak szép kikötőbe, ez egy hely, Krétaszigetén. Eljutottak szép kikötőbe, Of De annyira lassan haladtak, hogy eltelt nagyon sok idő. eljutottak a bőti időszakig. Ez a engesztelés napja volt, annak kapcsán böjtöttek. So so the, the, the, the This was because of the Day of Atonement. És ez, ez az időszak már veszélyes volt a földközi tengeren. Októbertől novemberig nagyon veszélyes volt akkor hajózni, sok vihar volt. És látjuk Pál, hogy föláll és tanácsol. Férfiak, látom, hogy a további utazás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem az életünkre néző is veszélyesé válik man i can see that our voyage is going uh, is going to be uh, disastrous and bring great loss to ship and cargo and to our own lives also. Kicsoda ez a pál, hogy hajózással kapcsolatban tanácsoljon nem egy farizeus aki szára söylenőd fel. Could this Paul to give advice in connection with sailing he was the first. It right? don't bother that the matrosoknak mondja mit kellet csinálni. So here we see a Paul who gives advice to sailors. Ha Összeszámolnánk a tengeri kilométereket, amit Pál megtert, négyezer kilométer jönne össze, amit ő tengeren utazott. The, uh, Paul on the, on the sea, 4, bizony Pál ismerte a veszélyeket, amit a tenger nyújt. Az egy, a korintusi levélben olvassuk, hogy ő háromszor szenvedett hajótörész. A Volt egy alkalom, amikor egy egész... Ijjelen egy a tengeren hánykolódott, valamilyen roncsba kapaszkodva. Mondja, hogy ez, figyeljetek, én, én tudom milyenek a veszélyek, szerintem nem menjünk tovább, ez veszélyes. Look like, so do not go further, it's dangerous. De nézzétek meg, hogy reagálnak rá. But see their reaction. A százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Mit tud ez a pál, Gondolták. Inkább hitt a, a, a tulajdonosnak és a kormányosnak ez a katona. Olvasjuk tovább 12. vers. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ez a szép kikötő, és ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hátha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Az a kikötő, ahol éppen voltak, ez Krétának a déli oldalán van. Ami egy nagyon pici hely, yeah. alig laknak ott páran, és ők tovább akarnak menni onnan. They on nincsen semmi land. szórakozási lehetőség. Ez nem egy jó kikötő. Menjünk tovább, hát ha jutunk Főnixbe. And it's not a good harbor, there were no chance to um, enjoy themselves, so they decided to go to the sokkal nagyobb hely, tele van éttermekkel, majd beülünk kávézni. Menjünk tovább, mondják. A És break. látjuk, hogy szavaznak. And here we see that they had a vote. A többség úgy döntött, hogy tovább mennek. And the majority decided to go. A többségnek ugye mindig igaza van. The majority is right. Nem. <laughs> ez lenne ugye a demokráciának az alapja, hogy a többségnek mindig igaza van, that de ez nem is, így van. Ez akkor működik jól, hogyha azok az emberek, akik szavaznak, azok bölcsek, ugye? meg jól látják a dolgokat. De a többség is azt mondja, expensive. hogy ugye, menjünk tovább, hagyjuk itt ezt a kikötőt. But the to go and leave this Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják el határozásukat. Felszették tehát a horgonyt, és továbbhajóztak kréta közelében. Megjött az a szél, ami kellett, elkezdett fújni, látott pár? Csöndbe kellett volna maradnod, és elindulnak. De a dolgok elkezdenek komolyabbra válni. 14 15 vers. Nem sokára azonban a sziget irányából az ekravilló nap nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magába ragadta a hajót úgy, hogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót és sodortattuk magunkat vele. Volt egy időszakos szél ott Kréta környékén, az, ez az Eur, Eurakvilló. There was a wind that came the Easter, ami ebben az időszakban rendre megérkezett, és ez egy erős hurrikán volt, amitől féltek a hajósok. Ugye a rossz idő ellenére ők tovább akartak menni, és hát meg is érkezett a vihar. És the the, the a vihar olyan erős volt, hogy be kellett vonni a vitorlákat, és a hajót rá kellett bízni a szélre. Uh, uh, Elvesztették az irányítást és engedték, hogy a szél csak sodorja őket. semmit nem tudnak most tenni, hogy irányítsák ezt a hajót, engedik, hogy a szél vigye. And they were hogyan küzdenek. And see how they were 16. 16. 17. veles. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Claudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek. Alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a szirtis tengerőből partjaira, zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodor sodrottak tova. A nagy viharban megtettek óvintézkedéseket. And the De the they took the necessary measures. Azt alapamentot csónokok a hajó mögött jött egy kötélen kötvéd, és felvonták, hogy ne ugye elveszítsék azt. Usually the lifeboats were following the boat and they were uh, attached by a rope but they now they took it into the boat. Ez a viharban ez egy gyakori uh, megoldás, átkötétték a hajót kötelekkel, hogy ne ugye szétessen, hogy a hullám dobálja. And uh, they passed ropes under the ship. So that it would hold it together and it was a, a good uh, thing in storms. A felismerték, hogy egy olyan terület felé sodródnak, amit szirtis tengernek hívnak And the sailors recognized that they were uh, going around the vanburst of ezek, és ez, ez egy hírhet volt Uh, like a. <gülüyor> a, yeah, a graveyard of ships. <gülüyor> Ez olyan, mint amit ma hallunk azt a Bermuda háromszögről, hogy hajók eltűnnek. It's like what we hear from the Bermuda Triangle that get lost. És ők nagyon megijedtek, hogy ne csak oda ne jussunk, oda ne there. 18-19. vers. A vihar hevesen dobált bennünket, ezért másnap kidobálták a hajót Harmanda pedig a hajó felszerelését kidobálták ki saját kezükkel. Egyre kétségbe esettebbek ezek az emberek. A hajó csak sodorja a víz. És úgy gondolják, hogy ez a nehéz hajó ez egyre nagyon nehezen irányítható, dobjunk ki terheket. Kidobálják a hajónak a felszerelését is. And threw the, the ships, uh, Abból indulnak ki, hogy egy könnyű hajót jö, könnyebb irányítani. And that a boat is to, uh, érdekes, érdekes, hogy ez az életre is igaz. A kevés dolgunkban könnyebben irányítatóak vagyunk. De ezek a matrózók egyre elkeseredettebbek. But these were discouraged. És mindent megtesznek, hogy a szirtis Tis tengert elkerüljék. They did to, um, to avoid this ship. Még a felszerelést is kidobálják. Ez, a hajó felszerelése kellett, ahogy egy hajó tudjanak mozgatni. Megdöbbentő, hogy az ember mire képes ahhoz, hogy túléljen valami. It is amazing what people do uh, in order to be saved. Hm, vers. pedig sem a nap, sem a csillagokat nem lá, Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihartan volt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. When neither sun nor stars appeared for many days, and the storm continued raging, we finally gave up all hope of being saved. Ez egy nagyon intenzív vihar. That was a very huge storm. Olyan nagy, hogy se a csillagok, se a nap nem került elő, nem látták azokat. It says, Neither sun stars they couldn't see them. És ez egy hajósnak nagyon rossz hír, mert ezeket használták a navigáláshoz. Nem csak, hogy nem láttak, fogalmuk se volt, hogy hol vannak, és hogy hova mennek. És közben started. a hajó recsegve, ropogva megy át a viharon. The ship was in the, the raging storm. Tombol a vízharcsótegen került. <gül> And the storm was raging in a dark. Nagyon nehéz hely, helyen voltak. They were a really hard És azt mondjuk, hogy elveszett minden remény arra hogy megmenekülnek. And we read that they gave up all hope of being saved. De nem csak a nem nemhívőkben, még a hívőkben is. Ez Lukács így, hogy elveszett minden reményünk arra hogy ezt túlévünk. And not only the unbelievers lose all hope, but Well. Voltál már te ilyen helyen? Have you been to a place like that? Voltatok már ilyen viharban? Have you ever been to a Én tengerre like nem éltem át ilyen viharban. Nem is vágyom rá, de voltam más viharban, voltam más viharában az életnek. Volt egy időszak, amikor végeztem az iskolával és utána elakartam menni Ausztráliába. There was a period of time when I graduated from school and I wanted to go to um, Australia. Australia. Australia. Sorry. Kicsit tud A Előle further. Allak, <laughs> és nyolc hónapig küzdöttem a, a vízumért. Nagyon nagyon sokáig. And I was és sokadnak volt. Uh, és nem lázadás volt ettem, és én azt hittem, hogy Istennek ez egy terve számomra, és próbálkoztam. És tudatlan voltam, nem tudtam nem mit akar. And I didn't know the will of God. De nyolc hónap után föladtam, azt mondtam, ebből elég, de úgyse lesz sem. Like, well, emlékszem, amikor feldúrva, jöttem ki a követségről, fölhívott az egyik kollégám, ez egy hétfő reggel volt and i hogy kirúgtak, elvesztettem az állásomat, ugyanaznap reggel És uh, was uh, fired and i had no job anymore akkor, akkor esett le a nekem, hogy gyanús ez a kettő együtt, itt egy, egy, egy, uram mit szeretnél? and then i realized well, lord it's too suspicious what do you want? van uram mit szeretnél? okay lord, what do you want to do now? És azon a héten vasárnap elmentem gyülekezettbe And um, on Sunday I went to church. És akkor hirdették ki a gyülekezetben, hogy a Golgota megvette a Vajtai Bibliaiskola területét és bárkit várnak aki szívesen lejönne segíteni. Ott. And they announced that the Calvary chapel um, bought the territory of the Bible college and they are um, well és én jelenkeztem, hogy hát úgy sincs munkám, terveim most jelenleg nincsenek, hát lemegyek két-három hónapra segíteni. És ott maradtam két-három hónapig, ellen. ez volt a tervem, hogy három hónapra lemegyek. És akkor ismertem föl, hogy ezt akarta Isten. Nem Ausztráliát szánta nekem, ide akart hozni engem and then i realized that this was the kind of god he didn't want me to go to australia but be there onan tov kezve életem legnehezebb más fél éve kezdődött add this the hardest one and a half years of my life starting is not nehéz elmondani szabadban hogy pontosan mír is volt az annyira nehéz And it's hard to tell you in verse that why was it so hard nagyon nagyon feszült volt ez a munka amit csinálni kellett nagyon stresszes volt the the job i had to do was very stressful mindig reggeltől esteig nagyon nehéz döntéseket kellett hoznom és ez semielesen előtte nem volt ilyen számomra she had some hard decisions all day long and i've never faced something like that hibáztam, akkor nagyon leszúrtak érte en volt egy kemény főnökem, aki minden számon kért tőlem nem biztos hogy a legjobb ember kezelő volt de ötata isten akkor föllén i had a boss who was really Elárult, elárultam, hogy sokat sírtam, amikor otthon a szobámban voltam akkor. És föl akartam adni, mert kétségbe voltam és hogy mit keresek én. Meg vagyok bolondulva, hogy, hogy igen, ezt csinálom, és közben ennyire kihasználnak, úgy, van, úgy éreztem magam. És védkeztem is, mert közben panaszkodtam a vezetőim ellen másoknak. Sok embernek elmondtam, hogy velem mennyire rosszul bánnak. És haza akartam menni onnan. Hm. Nagyon nehéz volt az. De valami jót tartott engem. Az a felismerés, hogy Isten idehozott. Nagyon fontos volt ez akkor, mert semmi máshoz nem tudtam kapaszkodni. Elmondhatom utólag már, hogy ez volt az áldások ideje is nekem. Akkor kezdtem olvasni a Bibliát rendszeresen minden nap. The time when I to read my Bible. és nem csak Regularly. itt volt ilyen biblia -pókert, hogy hol nyílik ki, hanem elkezdtem olvasni sorban. Nagyon sok jó beszélgetésem volt, mi komoly hívőkkel. And I had good with elkezdtem hallgatni Chucknak a tanításait. I to to the of Chuck. Jó barátaim lettek. Igazából jó munkám is volt, mert házakat tervezhettem, hogy megépítettek. A legjobb dolog, utólag is hogy Isten ott nevelt fel engem férfival. a man. Akkor ott, ajtán, a nehézségek között Isten akaratában lehettem. Egy kisfiú voltam, amikor odajöttem. When I there, I was a boy. Úgy gondoltam, mint egy kisfiú. a kedvence. Amikor hibáztam anyuikat, jól van, majd legközelebb jobb lesz. De Vajta nem így bántak velem, ott kemény számonkérés volt. És a nyomás alatt Isten felnevelte engem. Olyan nyomás volt rajtam, ami vagy jót, vagy rosszat hoz ki, és belőlem Isten jót hozott ki az ő munkája által. A legnehezebb az volt, hogy átadjam Istennek az irányítást. Mi emberek, én is, nagyon szeretem irányítani a dolgokat magam körül. Nem szeretem azt, hogyha ülök az autóban, és nem én vezethetek. Vagy emberek, szituációk, amik nincsenek az irányításom alatt, nem szeretem, gondolom ti is így vagytok ezzel, nehéz ez. And I like not in De ott, vajtán, mint a kicsim, ki a kezemből ezeket a dolgokat, nem én idányítottam az életemet. But in white, ez nagyon nehéz volt. And that was pretty hard. Ez mindig nehéz. It's hard. De amikor Jézus az Úrunk, akkor ő akar irányítani. Jesus is our Lord, he to in és Jézus megengedi ilyen viharokat neked is, vagy nekem is az életemel. Tőlem nem kért engedélyt, hogy Vajtára vihessen. Isten nem kért, nem kért engedélyt, hogy Tamás kész vagy egy viharra. He hanem vet nekem egy jegyet erre a hajóra, egy ilyen hajóra, ami pár ticket, uh, like És én is közben elvesztettem az Urat a szemem elő. Nem tudtam, hogy mi történik. What was Utólag tudom, hogy Ő végig velem volt. Back, I know that he was with me. Utólag tudom, hogy át akart engem formálni. And afterwards I got to know that he wanted to change me. Magához akart vonni ezek alatt az idők alatt. He wanted to draw me close to him. Át akart gyúrni, és ez mindig fájdalommal jár, ezt nem lehet elkerülni. Sok minden amit ma én vagyok, az akkor formált aki bennem is nem ott a viharban kellenek a viharok. ahhoz, hogy Isten azzá tehessen, amivé akar. És az bátorít látva az igét, hogy Isten tudja, hogy meddig mehet el. Tudja, hogy meddig van az a pont, hogy Elmehessen, nem me túl messzire. And it me that God sees the certain point, He sees how far He can go. De ami megijeszt, hogy Isten elenged az utolsó pontig. But what frightens me that God lets me to go the furthest. arra a pontra, ahol már én azt hiszem, hogy a már túl messze van, már elveszett minden reményem. point far and my hope and all my hope is lost. De ő nem enged el. Lehet, hogy te is most egy viharban vagy. A right vagy egy vihar után vagy, és kis szusszansz egy nagyon. Lehet, hogy vihar előtt vagy. A Isten vesz nekünk jegyet néha ilyen hajókra. God is the one for és like nem gondolom, that. hogy azzal, hogy túl voltam ezen a Vajtai viharon, ez volt az utolsó, és többet nem lesz ilyen. Isten fog viharokat hozni. One, is like De Isten megtart. Itt látjuk Pált, Pál apostolt, Isten emberét a viharban. Here Paul, man of God being in storm. 21. Mint Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna helyes férfi, akkor rám hallgattok. <gül> Ennek biztos nem örültek, hogy ezt mondtam. És nem, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én nagyon nem szeretem, ha valaki azt mondja, hogy én megmondtam neked. De nem is hiszem, hogy Pál ezt úgy mondja, hogy don't -hát én mondtam. Inkább úgy mondhatta, hogy figyeljetek, igazam volt. Figyeljetek most arra, amit mondani szeretnék. 22. olvasom a 26. -ig. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elémált annak az Istennek az angyala, aki vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne féljál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Itt van Pál apostol, Isten ember egy viharban. Ugyanazokat a dolgokat tapasztalja meg, mint az összes többi ember a hajón. A matrózók, a foglyok. De most már figyelnek Pára. <gül> és Pál megosztja velük a hitét. Ugyanazokat a dolgokat éli át. Ugyanazokat a körülményeket, amiben ők vannak. De he fel tudott állni, és tudja bátorítani most őket. Azt mondja nekik, hogy én hiszek istennek, hogy úgy lesz, ahogy a nekem megmondta. Mind meg fogunk menekülni. in God that it ez egy óriási dolog, gondoljátok végig. Semmi remény nem szólt arra, hogy ezt megúszák És Pál feláll, és azt mondja, hogy mind meg fogunk menekülni. Pál hallott Istentől. Paul God, és ez reményt adott neki. And him és tudta, hogy az Isten, amit mondott, ezt megteszi. Him, we'll nem azt mondja itt Pál, hogy én hiszek Istenben, hanem, hogy hiszek Istennek. Micsoda a különbség. Ez a 25. évi kigyaás. Én hiszek Istennek, azt mondja, nem hiszek Istenben. Really? Okay. Hmm. Tulajdonképpen Pál... Amit hallott Isten azt magának is megtarthatta volna. Gondoljátok ők. Jó, Ha Paul hallott Isten van, ők úgyis a pokolba mennek rendben van így. Ma sokan hívők így gondolkodunk. Néha én is így gondolkodom, hogy hát minek kilépni. hát most. Én már rendben vagyok. De, de, de, Isten meg akarja menteni ezeket az embereket. és nem csak az életüket. Hanem hogy örök élethez és azt mondja pálnak, hogy én minden nyukat neked, neked adtam. a te kezedben vannak vannak pál and he says to Paul that I have given them to you ez egy óriási dolog amikor így elhiszi egy ember istennek a szavát it's a great thing when a annak alapján kilép hitem Szokott lenni olyan hang a fülünk, fülünkben hogy mi ha mégse lesz, úgy lesz hogy isten mondta and very often we have voice like that what if it will not the way És így az ellenség el tud minket némnyítani majd meglátjuk, hogy lesz. Is us, um, És ez az óvatosság, legalábbis annak hívjuk, ez tulajdonképpen hitetlenség. Um, being, um, in faith. Ami engem nagyon bátorított, egy kicsi részlet, azt mondja, azt mondja az úr pálnak, hogy ne félj pál and what really encouraged me it says do not be afraid God told paul not to be afraid báris feladat minden reményt paul gave up all hope és azt mondta az kellett mondana neki istennek hogy ne féljen páfélt and it was necessary that god would tell him do not be afraid De miután paul hallott istenttől felát ez szólt or after he heard from god he stood up and spoke ezek továb 27. verse 29-ig. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodrottunk tovább, amikor éjféltányban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen közelednek. Lebocsájtottak a közelednek, lebocsájtották a mérőont, és 20 ölet állapítottak meg. Amikor pedig kicsit továbbmentek, és ismét lebocsájtották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyrevetőd, Féltek, hogy sziklás helyre vetődünk. A hajófarából négy horgonyt vetettek ki, alig várva a víradatot. Még továbbra is tart ez a vihar. Azad, hogy pár felállt és szólt, a vihar nem állt el. Nagyon erőteljesen dobálja a hajót és nem látják a napot a csillagokat. And was and they see the stars and... És már két hete tart. Itt tudom képzelni, mi haladtatott. Ilyenkor a legrosszabb az, hogyha a hajó a szárazföld felé sodródik. Hogyha distinguish the worst thing when a, a, a ship is going to land. dobálja a hajót a hullám a legrosszabb az, hogyha valami kemény sziklás hely felé tart az, mert ott csak ripit törik a hajó. Raging, és ezt a a a hajósok is tudják és 30. Versen, ezt olvassuk. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsönokat a tengerre. Azzal az ürügyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Le akarnak lépni a hajósok. De... Szükség van rájuk, és Pál figyelmezteti a katonákat. So 31-32. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz: Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor levágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Milyen érdekes az, hogy itt már Pál adja az utasításokat. Pál utasítja a katonákat, és azok megteszik, amit mond. Paul order to the soldiers, and they Ez történik, amikor hallasz Istentől. This is what when you hear from God. Ez reményt ad neked. It gives you hope. De teljesen más ember leszel attól, hogy reménységed van. And by hope. A viharban mindig kiderül az, hogy kit milyen fából faragtak. Ez egy mondás lehet, de nagyon igaz. In megmutatkozik, hogy kinek van reménység, és kinek nincs. A hullámok nagyon are valóságosak, a, vill a villámok, a szél, a veszélyek nagyon valóságosak. These the and, and the very real. De Isten még valóságosabb. Is és akinek van reménysége Istenben, az megmutatkozik. Pálnak van reménység, és nagyon tisztán tud gondolkodni ebben a helyzetben. So he Sőt, nemcsak, hogy tisztán gondolkodik, tud vezetni másokat, akiknek viszont nincs reménysége. No Gondoljátok végig, Pál egy hadifogóiként száll föl erre a hajóra, és most a viharban ő irányít. Think about it, 33. vers. Addig pedig, amíg megbíralt, pár minnyájukat arra bíztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelektiteket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. Pál reményt önt ezek az emberekbe. Azok az emberekbe, aki ugyanabban viharban mennek át, mint ő. Ők teljesen el vannak keseredve, pár meg reményt beléljük. Ez a vakultúrán vette a kenyeret, hálát adott Istennek, szeme szemelátára megtört és enni kezdett. Erre minnyáján neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszem szerint 276-an voltak a hajón. Ez egy óriási hajó volt, gondoljátok el, 276 ember utazott rajta. Of, uh, people és Pál mindannyiuk szeme láttára, megtöri a kenyeret, hálátod, és elkezd enni. Milyen erőteljes az itt a vihar közepén, Pál hálátod Istennek is eszik. Could be, uh, so, um, so great, and Miután jól laktak, 38. igéves, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Ez volt az utolsó, amit ki akartak dobni a rakomány, a gabona. Minden áron könnyíteni akartak a hajón, és úgy gondolták, hogy na jó, ettől is megszabadulunk. A profit utolsó reménye. 39-től a 41-dik Amikor meg... Amikor megvírat a szárazföldet, nem ismerték fel, de egy öblöt vette észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották és a tengerbe hagyták, ezúttal a kormányrújt tartóköteleit is megeresztették. És az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban a földjelhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra belefúródva ott maradt mozdulatlanul. Hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. Elég, elég drasztikus jelenet, amit látunk. Very, um, Nem tudták még, de megérkeztek Máltának a szigetére. They know, they to Malta. 42. Igeves. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. The soldiers plan to kill the prisoners to prevent any of them from swimming away and escaping. Az emberek <laughs> ezek a katonák féltek attól, hogy a foglyok megszöknek, és akkor az a büntetés jut nekik, uh, amit ezek a foglyok kaptak volna. Ez egy általános szabály volt a római hadseregben. The the nagyon sokan ezek a a közül a gladiátor arénába tartottak, hogy ott áldozatok legyenek, mint fogjok. Halára voltak ítélve. Most likely these uh, prisoners were headed to be in the gladiator, uh, ring. Úgy gondolták, hogy a megöljük őket itt most helyben. better to kill them right now. 43. ige de a százados meg akarta menteni párt, visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Azután a többiek pedig, kideszkákon kihaljó egyéb darabjain, így történt, hogy minnyáján szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Hát átolvasni ezt a fejezetet is várasztó, így látni, hogy milyen küzdelmeken mentek át. A is nagyon hálásak lehettek, hogy Pál ott volt a hajó, mert emiatt ők is megmenekültek. The prisoners could be very thankful for that Paul was on a ship because this way they, they um, in safety. a lenyűgözte Pál is, az, az a hit, ami benne volt. Kikötöttek Málta szigetére. And they arrived to Malta. Ez egy nagyon pici a földközi tengeren. Very small, uh, island. Hogyha megnézed a térképet, látnád, hogy nem sok esélye volt nekik arra, hogy pont Málta-szigetére vetődjenek. Ha elvétették volna, 400 kilométer várt volna rájuk még a tengeren, amíg elérik Észak-Afrikát. Uh, 400 Kilometers. És biztos, hogy nem érték volna túl. De Isten a hajójukat Mált a szigetére dobta ki. Mált um, az öblöt Szent Pál hívják. Today, uh, Akkor nem így hírták. <laughs> like Mondhatta that. volna Pál, hogy van egy öblő, amit rólam neveztek el, majd oda. <laughs> Isten kivetett őket erre a szigetre. Megdöbbentő, hogy Isten hajlandó a legutolsó remény fonalig elvinni embereket. De közben teljesen ura a helyzetnek. But still he is in control. Ez, ennek a történetnek a folytatását látjuk majd jövő héten. Szeretném, ha látnátok azért, hogy milyen felszaklató ez, és milyen lenyűgöző ez a történet. I want you to see that this story makes you upset, but still it's... Still it's encouraging. Or amazing. Isten megengedi ezeket a viharokat a mi életünkben is. Lát, hogy neked is volna egy történeted, amit álmodhatnál nekem, hogy Isten milyen viharba engedett You might have a story to share that what kind of storm you went through. Ijesztő az, hogy néha Isten tényleg az utolsó pontig elenged, amikor te már azt gondolod, hogy itt vége van, nincs tovább. De itt az őrület közepén Isten munkálkodott. De itt Isten gyermeke, Pál átmegy ezeken a nehézségeken. Paul, God, Ellenszél. Nehéz haladás. Sodródtak, irányítás nélkül, nem tudtak semmit tenni, hogy merre menjenek. They were going without control and they couldn't do anything. They, tudták, hol vannak, they were... tudták, hova mennek? They Voltál no már ilyen viharban? Have you been in a storm like that? minden reményük. <laughs> they lost all their hope. Sokszor gondoljuk azt, hogy amikor Isten akaratában vagyok, akkor nem érhetnek nehézségek. Many times When in the of God, I can't face no hogy a nehézség azt jelenti, hogy Isten akaratán kívül vagyok, de ez nem igaz. Having ez nem igaz. But it's not true. Hát, Vagy a fordítva is gondoljuk, amikor könnyen megy a szekér, akkor azt gondoljuk, hogy na ez Isten akarata, de ez sem igaz. Or Sokszor hallani, hogy emberek úgy hoznak döntést, hogy. Hát nekem békességem van ebben, hogy erre menjek, ezt fogom választani, ez Isten akarata. Ez azért veszélyes már, amikor jönnek a nehézségek, akkor nagyon könnyen elmúlik az a békesség, ami alapján döntött el, és akkor úgy gondolatod, hogy mégsem ez volt Isten akarata, Isten meggondolta magát. Pállott a hajón, ha érzelmi döntést hozott, könnyen elbizonytalanodhatott volna. Hogy ú, lehet, hogy az úr még akarja, hogy Rómába menjek. Gondoljatok arra, hogy amikor Jézus döntött a Golgot a kereste felől, akkor vajon békességbe volt-e ott a Geszemanékedben? Think about it when Jesus made a decision to go to Calvary in the uh, Garden of vért, vért homlokán. Olyan agóniába volt a -e félre. Do you ha van bármi más mód, Istenem, én azt választom, csak ne ezt, de ha ezt akarod uram legyen meg a te akaratod. A békesség az nem egy eszköz arra, hogy eldöntsd, hogy mi Isten akarata. Arra jó? Is hogy yeah. jelezzenek, hogy Isten akaratában vagy és békességed van minden körülmény ellenére it is mondja for you to see uh, whether you are in the will of god or not in spite of the circumstances. az asszonyozzi hogy ez egy olyan békesség ami ér felül való most nem kéne békességben lennem hiszen minden az ellen szól de isten békességet ad nekem i shouldn't have peace because everything is against me but god had három olyan támpontot, ami segít tudni, hogy Isten akaratában vagy-e vagy sem. Vagy eldönteni egy helyzetről, hogy az Isten akaratája vagy sem. Ez segít. A legelső, ez még nem a háromból van, keresd Istent és imádkozz. Ez a legelső. Mi az a három, amit érdemes megnézni? Összhangban van-e Isten igényével? Is it in with the will? Isten sosem mond ellen a saját igéjének. Mindig úgy vezet minket, hogy az beszámba van az akaratával. God always leads us by being in harmony of His, uh, his Word, because He, um, he doesn't um, He does not, uh, he does not uh, have contradictory things. Második dolog. Thing is... Kinek a dicsőségét szolgálja? Hogyha elindulsz az azon az úton, ki fog megdicsőlni? Isten nem adja a másnak, hanem megtartja magának. Sosem minket akar Isten megdicsőíteni, hanem saját magát mindennünk. És a harmadik dolog, hogy növekedés, a lelki növekedésedet elősegíti -e az, hogyha arra indulsz. Ez nem egy teljes lista, ez segít arra, hogy lásd, hogy egy adott helyzetben mi Isten akarata not the full list, not the whole list, but it helps you to see uh, what is the will of God. Szeretjük idézni a Jeremiás 29:11-et hogy Istennek egy jó terve van az életünkkel. We love quoting Jeremiah when it says that God has a good plan for your life. Ez a jó ez Istennek néha más jelen nekünk. Means, um, Isten megenged viharokat is. God lets, uh, storms happen. Megenged lets, And hardships. Sok verejtéket. And a lot of uh, nagy nyomást. Veszélyeket. Veszteségeket. De Istennek jó terve van mindvégig. God has a good plan. És azt mondja a Róma 8.28, hogy ő mindent a javára tud használni azoknak, akik őt szeretik. A világ körülöttünk nem ismeri Isten. Ez egy olyan világ, ami őrült módon működik. It is the that a way. és tele van reménytelen emberekkel. And it is full of de amikor rajtunk ugyanazok a körülmények betelnek, nekünk lehet reménységünk, mert mi ismerjük Istent. Hallunk Istentől és ez reményt ad nekünk. We hear from God, and it gives us hope. Eljuthatunk arra a pontra, hogy minden remény elveszett, de akkor oda mehetünk Istennel és hallhatunk tőle. We can get to a point when és ezen az őrült helyen ő munkálkodik. He és ezen az, az őrült helyen téged akar, meg engem akar használni. Úgy, ahogy pár felállt, és elmondta az ő hitét. Ugyanúgy ezt én is meg tudom tenni. Nagyon érdekes, hogy tegnap beszéltem egy emberrel, aki teljesen elvesztette a reménységét. It's interesting that... Uh, és pont ezt a dolgot, ami történt velem a vajtákval kapcsolatban, el tudtam neki mondani. To me in Vajta. Nem tudom, hogy végül mit, mit jelent neki, de azt gondolom, hogy Isten használni akart akkor. Amikor ilyen hajóúton vagy és körülötted, más is ugyanazokon a körülményeken átmegy, Isten használni akart téged. Um, a storm like that God desires to use Kiderül, hogy mi van bennünk? And it is to be visible what is inside. pár felállt going elmondta, hogy mi van benne Isten ott volt végig a hurrikánban páranát. imádkozzunk mennyi was köszönjük neked ezt a fejezetet. Heavenly Father, we do thank you for this chapter. Jézus, köszönjük hogy te tudod, hogy hol vagyunk. Thank you Jesus that you know the point we are. Tudod, hogy éppen viharban vagyunk, -e, vagy épp a vihar után. We know whether we are in the midst of a storm or after a storm. Vagy edde vihar előtt. Or before a storm. Van úgy, uturam, hogy mi miért látjuk a csillagokat, miért a napot uturam nem látjuk, a kiútat. Nem tudjuk, hogy merre megyünk. Sometimes we don't see the stars and the sun, we we don't see how to get out of a situation. Úram, köszönöm, hogy az örömet közepén tevelünk vagy. Pontosan tudod Uram, hogy mit teszel. You know exactly Uram, állj mellénk is, úgy, ahogy Pál mellé állt, és bátoríts minket. Szólj a szívünk köz, Uram. Hogy mi is felállhassunk úgy, ahogy Ő felállt és elmondhassuk, hogy milyen reménységünk van. Mennyire szereted Uram ezt a világot, ami Uram, nem Téged követ, az őrületen a bűnt követi. Milyen áldás volt ott a fogjoknak, meg a matrózoknak, hogy ott volt Pál apostol abban a hajóban. Uram, mi átkozunk, hogy használ minket, Uram, ezeknek az embereknek az életében, akiket ismerünk, akik nem tudnak a reménységről. And we pray that you would use us in the life of those people who has no hope. Nézünk, és nincs reményük, uram. And we look into their eyes and we see that they have no hope. And megosztani velük, hogy nekünk milyen reménységünk van. And we would like to share the hope we have. És ismerünk Téged. Uram, we know vagy. who you are. És tényleg sokszor a viharban ki. And many times we can see it more clearly in És néha sokszor hogy munkálkodsz. Us, um, what, Áld meg, Uram, ezt hogy a nyáját. szétszórja a közeledni hozzád. Like Tudjuk, hogy Know cry out to you, you to Hiába zúg a tenger és újnak a szelek, uram, te meghallod a kijátékos. Még, ak még akkor is, amikor mi nem látunk, uram, a így látnak minket. uram, hogy jó, bűz, azt, hogyha meg is őz, Istenem, én benned bízom, uram, mi szeretnénk ilyen hitet magunkba. And we would like to have a kind of faith that Job had when he wrote that, even though you kill me, I will love you. Uram, mi szeretünk Téged. Lord, we love you. És méltó vagy minden bizalomra, Uram. And you are well before all praise. Minden nap, minden helyzetben hűségesnek viszonylag. Because we find you being faithful every day. kapaszkodni, és szan. And we would like to um, grab a hold in you. A te nevedben imádkozzunk, your name we pray. Amen. Amen. Isten God bless you.